Bai, maiatza bat dugu eta maiatza asita daukago, maiatza sesenetikan izan dira hemen e, gora berak eta bueno, epatzekoa dugu oraindikan maiatzaren asiera, maiatzaren lehena eta agian e, maiatzaren lehenaren bezperari ere begiratu beharko gineoke hemen go... E, emengo entzat gau moitxua izaten delako ez bakarrik e, maiatzaren leherako prestaketak edo direlako baita ere balpurniz e, gaua edo izenekoa izaten dalako hamburgon edo iparraldeetan e, gutxiago baina alemaniako zenbait ditan hau izaten da e, emakumeentzat e, ba ez da ki jai eguna errabi nikazi eguna gamberra eguna alako alako alakon asketa bat izaten da gau. gau, gau. Beraz, e, maiatza azten da dantzan, eta dantzan jarraitu zuen Hamburgo maiatzak, e, aurten bai maiatzaren lehena muitxua izan dugu Bona, asteko iru manefastealdi izan ziren, ehontzitxeken e, e, goizeko hamarretatikan barratxaldiko sortziak arte batetik bestera, eta zemai jende, bintzat ala ikusiziken, zemai jende ibili izan e, Pues sea mono tradicional en esa tienda, eh, alguien ere ba, pa ba, sindikatuek deitutako eh, manifestaldia, baina eh bueno, berdinak eh, ere hirmitzen dira ara, ez da Paseo Ucha Bakarra, batzuetan sindikatuek nahiko luketen bezala, ba besteak be, beste Beste erik ezpada aurten ba, Lanperusakoen Gaia bertan zelako eta, bueno, hauekin batera, hauekin zankartan akzean eta hauei babes emateko urbilduzan jende asko uh, urteroko sindikatuen manifestaldirat. E, bueno, aurtengo Gaia bazan, ba, bueno, ba, Europa sozial baten aldekoa, ba, bueno, hauek eh, ez dutea zen eh, laizzer Europarako hauteskundeak uh, direla eta, bueno, Ba, alderdiak eta sindiketuak korregoten dira ere beraien beraien e, mamillaren atzetik. Eh, hori bukatuta edo horrekin casi parean hasi izan errat egurdiko ordu batetan, bigarren manifestaldia hau eh maiatzen bueno, ba, askeago edo urrunago, baina baita ere, bueno, gai sozialak eta Eh, ikutzen eta batez ere hemen etorkinen gaia eta refusiatuen gaia eta hau izan txan manifestaldi bat izan baino lehen, izan txan alako ba, konzentrazio bat, jai bat, o, zelaibatean herri, hiri herrian, behor, ba, Michael Elizaren, eh, E, oinetan, dakizute eh, oh, ba, nunko katzen den, hor ba, txe izan duzan baita hemen etorkinen e, eta bueno, e, Torkinak ez bakarrik eh, hamburgo ez bakarrik Alemanian, maia ezik eta repusiatuen arazoa e, eta, bueno, bizimoduaren arazoa Europan. E, hauek zidan bertan geratu mugimenduan jarrizian eta flora aldera juntzidan, beraien manifestaldiarekin E, Arratxaldeko zeiak aldean, e, bueno, e, bai, hala dira emengo manifestaldiak batzutan orduak eta irauten dute, eta bueno, arratsaldeko seitan bazan, ba, erradikala, edo deitzen den mai, maiatzaren leheneko manifestaldia, e, erradikala, bai, bueno, bereitzuran, bai, eta, bueno, hemenen kaputsatu asko zegoen, eta, bueno, mogimendo autonomuaren e, irudia ematen zuen manifestaldia bazan, Azken urtetako haundiena, ha? ba, horre eh, pare bat milia persona baziren, manifestaldionetan, eta hemen, bueno, ba, ba, irudia jarrera eta... Mauritzeko modua ba, ba, bai, esan, izenari egokita radikalagoa edo bueno e, bai, bai, talde batetikan ere indarra ta tentsioa batera sumatzen zen hemen eta bueno, polizia ere izan falta gainera e, neurri hondietan e, kanpotik elkarrita zuten e, e, e, refuerzoa e, bildurres baziren ba Hamburgo orain momentu agian aurten Berlin baina gehiago mo, berle, Hamburgo izan daitekelako momentu honetan, ba, ba, ba movidaren eta istiluen kokalekua eta bueno, hori ikustekoa zan kaleetan, poliziaren, presentzia beste estatuzaildatako, san bezela reforzua ekarri zuten eta bueno, manifestaldiaetan e, bueno, orduerdibaz, gude eskasei billi eta horzan ba polizia Man e, manifestaldiari topoa egiten, e, manifestalderen lehenmengo areetaikan e, ba, gauzaaka aireera junttzan eta horra bueno, or, amaitu zen pika bat, e, manifestazio honen bidea saiuak izan du ziren bideaarikin jarraitzeko baina bueno, azkenian istilitzua eta e, poliziaren presenttzan nabarmenagokin bukatu zen manifestaldia hau parean parean eh bazan begunoz ODE e, eskola baten okupazioa e, okupazio simbolikoa askin batean gauerako aurrikusia bazuk baitzuten eh eskola horretatik ateratzea baina bueno e, e, idiarako eskubidea eta baita ere hemen ere etorkinen erroera salatzeko eta kontutan hartu garda ba Alanpedusako taldea ta hemen dagoela eta bizitzeko lekurik ez dagoela, beste zenbait jende eta refusiatu eta ez refusiatu bezala, baina mono hauen txako eta apenaz, eta e, iria, iria eskuratzeko herrebindik apenaz, eskola baten okupazioa izan duzan, egun horretan. Eras, batetik bestera eta berriz beste lekura, horri izan duzan jendea, e, bai, arratz partean, E, eskolan zirenek hartuta zuten e, isinpeko, baina erabaki ateratzeko baina polizia ere ja gerturatzen arizan, horre horretse aurrean e, bildu izan jendea ba, ba barnean zirenei papez ba, emateko eh bueno e, beste informazio irizent ez daukat eta badirudi gauza lasai edo Ondorio Perez gabe amaitu zela eta bueno hau e, gertu san ba, gabean kontzertua E, izango zen likutika, e, gaborretan, tzat hor kurdistanen eskuan edo eskura e, Euskal Herriko gazteiziko potatu kaldeak jo behartzen, maia zare eta jo egin zuen ere, Eh bueno, pizkat hasteko e, ordutegia eh malgua izantzan, ba aqui gertu genuen e, okupazioaren lekuak, okupaziotik atera zirenak e, kamioi musika eta guzti ba, manifestaldi txiki bat egin zuten kontzertu aretotik kurtura iritsi eta bueno, askenean bai, azkenean dantzak eta bueno, e, osan daiteke egun indartzua izan tsala maiatxaren lehena e, naiz da, bueno bon, egun batzukia igarota izan baina egun horretan jendea, jendea pozik eta indartzu zerilean ezan bezala maiatxa zida, eta bueno e, nabaitzen da horreko astean ez genuela e, honetazitzegin eta horre berriz e, kasi aizaizkigu gaiak gaiak pilatzen bestela bagen itxugun hemen e, beste Lekuetako, baieta ere, Istanbulen gertatzen ari zenaren berri, bage nuen, maiatzaren lehenen, hemen jendea bergira zegoen bai Berlinera, bai Istanbulera, eta bueno, ba, ba munduan, ba zian, beste lekuetan, ba, ba ze, ze, mobidak zeuden maiatzaren lehenen. Ba bueno, nik uste gaurko znaikua dugula, urrengu astean e, jarraitu beharko dut, maiatzonetan e, eguraldia bedo jarri ez bada, e, ea kontrakua, baina sumatzen da jendea ja, martxan asia dela eta asko dira dauden itzaldia konzentrazioak, bai historiari begira, bai e gaurrengo eh, troikaren jokaerari begira bai eta eh, berriz ere errefusatuen gaiari begira beraz urrengo astean gehiago